Lurra ez dela amets bat sinesten dut. Nire begiek, nire belarriek eta nire atzek, ez di datela iruzurregiten. Lorategia hor dagoela, atearen onako aldean gelditzen banaiz ere. Eder tasuna ez dela amets bat sinesten dut, eta egunero ikusiko genitu zkeela, lore eta izar berriak fedez begiratuko bagenu. Bizitza ez dela amets bat sinesten dut, eta azken egunean, begiak isten dizkidatenean ere, inork ezingo didala eternitatearen antzia lapurtu. Patxi, ezkiaga. Zoiarrek guztoko? Bai, oiarregiak ez direnean, bai. Twitterren irakurri diot, goizalde landa basori dela, pare bat ordu idatzitako mezua, urte barrion, gaurra abiatuko da txinar urte barria, oiar urtea. Gantorrat ente, kaitz? Gantorrat ente, gaurkoz bintzat. Ala galdetuko diogu goizalderi, ea oiar urtea gustoko izango ote duen, aurreikusterik ba ote duen, gaur, goizalde landabasi izango degulako hemen txe, itakan. Biertate. Ba txinarrei, urte barren esan barcoa diegu ezta? Urte berrion. Eta zuri ere baien tzule, urte berrion. Kaixo eta ongitorri, itakara. Itzaren ahots, Josekaitze eta itatiko ikuetzea, teklatxoen baian, ele der. Heri uak barintsen Eta gaur gurekin solasean arituko dena aipatu bezala, Goizalde Landabaso. Orain dela urte terdigutxi grabera argitaratu zuen liburua besapean hartuta dator, babeserako kopia poema liburua. O oh, basabir ja mia daria. Orti seta Ostetan singia tiritu. Ostetamenista ditu. zenbaki polita da? Polita bai. Gustatzen zait. Hiru labetek orreka joan dira. Korrika bai, nahi baino azkarrago. Zorionak, txiki. Kantatuko diguz dizu gaurko bertsoa ere. Zorionak eledear. Muy schön dibuat. Eta egun on, txiki. Deu war bardintzen handi txitia. Zerren bueno, iluzi onega berada Bona astera guaz, eh? egun ondenoi. Gaur, olerkiari egingo diogu, ozka! Otsian Izar bat Lertu zitzaidan Artzo Sabelian Amec egin zel Gorputza Antzokoan Antzokoan Don't let two seats aid Egun horche bueno. Egun hori <risa> Dantzarako gogoz Dantzarako, oztakit, bai, inoiz, e, dantzan ez da eguin, eta oain ezingo geha jarri dantza egiten. Bueno, ten... Gusta bai, ez, hori e, izan da beti, izakit hor, eamandean e, e, edo damarrean, e, lako gazitasun puntiu bat, ez, e, ez gehiago garatzea e, disziplina hau, edo. Bai. Gara batean nahiko dantzak egiten zenuten urolatrenera igotzen zinetean, nahi gabere? Bai, hori da, bai. <laughs> <laughs> Hango balantzak eta alde batez dibestera baten zintuzten, eta, eta bai, bai, hani zango nuke dantzatik ere bazuela da zerbait. Bueno, gaurko argazkia traka-traka pipi ez da. Bai, urolatrenaren e, burni bidearen e, eskutik ez. Aurreko igandean... E, Bueno, izalgo meditaldea, e, berrogi eta bilagun, benetan e, menultzo ederra potentea. Eta bai, hor e, izan gendun, e, udola eskualdea ezagutzeko, bueno, zati bat ez, ezagutzeko aukera. Eta alaxe, e, azpirutxu gaino, azpirutxu esango dugu azumarra urretxu eta asikoiti artean dagoen, azumarra urretxutiko zortziba kilometroa dagoen auzo bat edegula eta antxe autoak eta utzi eta bertatik ba, hori ez Loyola eh bueno Ascoiti Loyola eta gero Azpeitia eta Azpeitekin e, Bornibidearen e, museoa ikusteko eta museoaz gozatzeko aukera ederra e, izan gendunez ordun argazkia piska bat hortikan E, bideatik haipatu behar ba oso bueno, oso e, estu guten da, bi mendin artean, e, beste bilbide guztia, bat ez ere askuiti raio, eta bai, alde batean mendia eta bestean mendia, eta erdian justu guistuan ba erreka, eta, eta errepidea ez. Oso paraje ez dakir bakart, bakartia, e, paraje e, esango nuke baita ere... E, Ez takite nola basati ere bai, eta baina ikusgarria diferentea, ez? Di otzia, bat. Zuk inguro hieka asko ezagutzen, duzu baina tartean izango zen. Inguro hieka inondoe ezagutzen entzitioenik eta bueno, umeak ere bai, eta ibiliko zeniten kontu kontalik arai bateko kontatuz. Bai, Guaskoa, bueno, Guaskoa e, jaioa naiz, eh Urula garraian edo eh Zumarran, gainjustu. Eta eta bai, e, urtean orduan e, bidaiatu bidaiatu askotzan bidaiatzen, baina urtean baino e, uda partean ba, tren eh agurtuz, hori e, izaten ginen, eh Zumaia hon pasajegiñes, ba eta uritan sartzeko aukera. Eta eta bai, bidaia oso oso hasta kit, entretenigarria, gozagarria, eh balantzatik asko, e, beldurrez nuke esango, e, tulen las betetadago batez ere e, zati hau, e, zumarra asko itarte hau, eh tunela tunelaz gain. Eta, bai, gogoratzen ez, orain dikane, tunelatan sartzeakin batera, ba, harri bazan ere, ba, hortuntxe, zeak, e, arkik eta joan egiten ziren, ez? Eta, eta, bai, bai, oso, oso bueno, abentura biziteko modu, modu egoki, ebolita, bai. Espainetan, loratukan. Bueno, Burndin bidearen Euskal Museoan Euskadiko trenen historia zagutzeko aukera izaten da, industrian irautza ekarri zuten tren zaharretatik hasi eta bilboko metroaren erabiltzen diren unitate moderno eta araño, ez? E, horrez gain lurrun trenek nola funtzionatzen zuten edo garraio publikoek gure gizartearen garapen iraunkorretarako duten garrantzia ere ikusteko aukera izango da, ez? Bruni Bidearen Euskal Museoak, esan behar da, ba, Europa osoko tren bilduma oberen takoa duela, moda guztietako hilbilgailuekin, lurrun lokomotorak, diesalak, elektrikoak, automotoreak, eta barrez. Bar, e, Merezi du, honrez az gain ere, aukera aparta izango da, ba, bueno, talier mekanikoa e, e, ikusteko, en 1989 bostean, e, E, inaguratutakoa eta orduan ordu, e, inaguratu zen egunean bezalaxe e, gaur egunen ikusteko aukera e, izaten izaten da, ez? Baita ere garai hartako jantzi uniforme bilduma ederra ere eskaintzen da eta gero ere mundu osoko tren erloju bildumarik oberenetakoa ere e, topatu daiteke bertan, ez? Benetan merezi du berezi du e, aspeitiira inguratzera. E, bueno, gaurre honen e, tren bidea bide gorri bada, oso bide goria ederra eta bueno, bide gorria jartzen zaitu. aspeiti e, ja, irtera aldera, e, ztura aldera e, bai, museoaren e, ondoanez, eta merez, merez, merezi du bertaratzea eta, eta orain eta iragana lotzeko e, lokarri horretan e, sartzea ez astu beozia Zar bat Lertu zitzae da Harzo Gaurgo izaldean daabasoen babeserako kopialiburu izango dugu mintzagai eta goizaldek ere badu, e, Olerki bat, tren joan eta horri batean e, girotu eta hortxe, Joixek aurrean duena irakurtzeko.lerertu zitzai da! goan osabellaia Bai, poimaren poem, e, izenburua ikus zintasuna. trenaren geldialdiaren ostean aurrean jesarri da. Ikusi eta atoan liburua zarratu dut. Ez dit begiratu. Ikusi ezin izan naiz berarentzat. Bera beti metro bat arago. Isila zen eta etzuen barrerik egiten. Inoiz ez nuen bere izen jakin. Leioti begira geratu da, orduan bezala urrun. Zerbait esateko tentatuta egon naiz bere ahotsa entzuteko, baina liburua zabaldu eta zortzigarren kapitulararekin jarraitu dut. Espanietan sasailtasunak esaten dugunez hautzen estegun jendearengan hurbiltzeko naiz eta gertu-gertuan onduan izan eserita. Bai, hortaz eh, aritu ginen, eizketan eh, oso, oso lazara interesantea izan zen. Izan ere Eta... atzo, ordi zeako irakurletaldean, mintza izan genuen liburua. Hori da. Tondo pasa genuen. Beste asko saltasuna bai, ez da ituz, es nikute gaña bai, arrazoi differentengatik gan, eh bat batetan eh bai, e, ziren komentario narabera ez, ba ba e, bueno, e, dituzte, bildurra dituzte, eh ba, beste kulturako, beste jatorriko, beste oiturazko eh jendeekin eta bat bat hartzeko eh orza gabe denok, eta berri berriro ez denok se problema daukagu. E, baina gu guk ere, ba, e, ba lozkagu, gure aurre iritzia, gure mamua, gure beldurrak eta trenea, ja, trenean sartu sartzeekin batera, bere ba, berehala, ez, gure burua jartzen da ia berre toki librerik e, bilatzen dugun, librerik ez baldin badago ba genero berdineko e, e, pertsonarik e, ba otedan Gizona gizona emakumea emakumea eta ako halako halako momenttuk eta izaten ditugula e, esango nuke ez. E, ez daki arrazoiak asko egon daitezke, ba, Norbea ba, bere isildasunean bere, bere, bere pentsammentuen da murgilduta jarraitu nahi duela, e, ez duela ba, inkomunikazioa esango nuk ere nabarmen e, e, atzera egiten ari gerala, Eh, gizarte, bezala eta eta horokorrean, ez? Eta, eta pena da, pena da, eta jo, tristura tristura matendo, ez? Ala ere, eskerrak badagoela norma orokor hauek hausten dituen jendea, adibidez inaki bastarrika eta anita ez, etzuten ez elkarrez agutzen, treneko joan etorritan elkarrez agutu zuten, eta handik sortu zen anitaren amari buruzko liburua, eskerrak badagoela alako jendea? Norma horokorrak hausten dituena? Ba, Egu katzo ere etxean e, onta ze hitz egiten ari ginela asunek ba, e, e, komentatzen zuen amak e, berak ez duela alako bere egiten sano-sano eta natural-natural eta seguruena bera ba, lagunaren bila e, izan gizona izan emakumea lagunaren bila ere juten dala. Bidaiko enraten emenduaren bila? Horira. Bagauarko argazkiat renean Gorkua, Eta babeserako kopia liburu eskura dugunez, gaurko hitza ere bertatik hartu dugu. Hitz edo esapide eder bat. Ohiko tasunean guk erabiltzen ezteguna, baina iztegiak jasotzen duena. Bai, bueno, bi hitzez osatutako esapide edo hitze dabea, eh oso hasta kit hostaria iruitzen zait eta nire atentzioa behintzate deitu izan dudo, eta horregatik handa karkizuete honea ez, e, aiko maiko, eta aiko maiko horien esan aia erreparatuta, ba hause, ez baia, edo zalantza ez, etzen aiko maikotan ibili, aiko maiko egon, zalantzatan, ibili zalantzatan egon ez, ause, gaurko gaurko itza. Gure hitz bikote jolasa normalean dudamuda izaten da? E, goizaldek bere liburuan erabili duena haiko maiko. Irakorriko diguzu beste olerki bat. Ni nere diguzu beste olerki bat haiko maiko jasotzen duena. Ohingontan bizitza goizeko zazpiak ak iratzargailuak dio 10 gradu dagoela iparraizea eta zirimiria. Futbolak segitzen du albiste izaten, batzuek galdu dute, besteek berriz irabazi. Ekonomian adostasuna erabatekoa da, denok galdu dugu. Dutxa hartu, armosua jan, aterkiatera eta kalera. Autobus geltoki hautsi dago, inorkestu inora nahi. Kontainerrean, kusikusiatzen ari zen gizonari, zaborra botatzeko baimena eskatu behar izan diot. Ulchan baliagarria den zerbait ote dagoen galdetu dit. Ez esan diot, baina haikomahi ko gelditu naiz. Nire zapaten otsa berbaldun bakarra begiak lo daude. Kokatu ezin dudan aurpegi ezagun batekin egin du topo. Agian inoiz kontinente izan zen nire bizitzaren mapan beharba da planeta txiki bat. Ziurrenik Iritar soia. Bizitza ondo dioakidan galdetu dit eta txatsukeriaren bat erantzun diot. Joan zait eta ez diotesan mundua gaur iluna dela. Bueno, nik harrapatudu, de, ortsio erdian, esaten eh, dugu izaldek, ez, baina aiko maiko galdit jo naiz. Ez asko, joxe, eh? Ez horregatik. Ba bagoaz, eh? bagoaz, buelta-bueltan goizalderen gana, izango ditugelako amaika kontu, beraz eta liburuaz kontatzeko. Wow. Bada ezpada ere kopia. Daviden errekari ura igerian joaten zaion bezala, eztabilen pentsamenduari memoria joan eztakion silipurdika. Bada ezpada ere kopia. Etorkizunak iraganarentzat tokirik gorderik ezpadu, orain eta orain iragana berritu dezagon. Bada ezpada ere kopia. Irribarrenola egina azten bazaigo, Bada ezpada ere kopia, ezpadugu asmatzen lo egiteko begiak itxi behar ditugula. Bada ezpada ere kopia, atzera egitea beti delako tentazio. Bada ezpada ere kopia, aspertzen bagara trapuzaharrak astintzeneko aukera izan dezagun. Bizipen originalak desagertu egiten direlako bada ezpada ere Kopia. Goizalde, irribarren nola egineazten bazaigu? Orduan zer? Ui, ba... Bueno, ba orduan, nire gongo guinateke ez. Uste dute, irri barri egitea sekula ezaigula azten, eh? Uste dut dela gauza bat e, biologikoa eta barruan daramaguna eta zerbait eke animatzen baina bultzatzen gaituen egitera, ez? Negar nola egin ere etzaiguaztuko ez da? Seguruen ez. Ez, nik uste dute oinarri-oinarrizko gauza bi direla eta oinarri-oinarrizko gauza gutxitan aztertza izkigula, ez? Deste dena bai, baina negarreta barregitea, seguruen hori da bizitza, ez? Negarreta barregitea. Begiak nola itxi behar ditugu azten baza Begiak zabalik eginda itxeke lu? Mm, ba ez da git, inoizaz egin begiak zabalik lu, egindu tametz. Begiak zabalik, baina lo ez dut inoiz egin. Seguroen e, ez dakit, lo egin izango genukeen begiak zabalik. Agian bai, denetarako, oitzen da gizakumea, ez? Beraz horretara ere, ohitu behar baldin bagara inoiz oituko gara. Goizalde, posible da beti bada ezpadaka bizitzea? Mm, uste dut nahiko bada espadaka bizi garela, eh? eta behar bada bizi beharko binateke bada espadaguztiak aztuta, baina mm, e, mendegei egitako, ba ez dakit izkuntza, daramatzagu horreditziak dara matzagu, eta horiek bazterregitea zai izaten dut zuetan baina ondo legoke badezpada guztiak hendu eta bizitzen hasiko bagina. Goizalderen kopiak, goizaldek esaten duen guztia esaten du itz ez itz? E, ez, ez. E, esaten ditu zenbait gauza, gordetzen ditu zenbait gauza, eta damutzen da zenbait gauza eta zere bai, eta kopiek batzutan balio dutera guzteko, zer pentsatzen zenuen garaio batean, eta zer ez duzun pentsatzen orain, edo zer aldatu duzun arrezkero, eta kopieek balio dute, ba, erakusteko iragan batean, ez izitu zinela pentsatu egin zenuela, eta egon zinela, eta gian e, gaur egun, ba, ez arela hor edo behintzat, Ordukoa baino gehiago zarela, ordukoa gehi, zerbait gehiago, edo zar, goza, zenbait gehiago edo goza asko gehiago. Baina, bueno, nire beti pentsatu dut eta oraindik ere pentsatzen dut, ala ere kopiak beharrezkoak direla, besterik ezpada gogoradazteko zer izan zinen. Irratian lau haizetara finfinazatzen duen ahotsa olerki zaba, ederki zabaltzen du paper artetik ere. 2015eko udazkenean argitaratu zuen poema liburua dugu gaur esku artean, babeserako kopia. Kazetaria da eta idazlea, Bilbotarra Goizalde Landa basa. Gure herria Harriak zeine kurru nago, jau. Goizolde landa baso, kaixo eta onget horritakara. Ezkerrik asko gopia pena gati, kitakan egotea blazarba da. <laughs> Oroitzapen asko, goizalde kopiarik egin beharrik gabe, gogoratzen ditugu. Bat ez ere ez dakit, ba umetakoak edo. E, konta iguzu, umetako oroitzapenen bat gogoratzen jartzen zarenetan etortzen zaizuna. Lehenengo etortzen zaizun, umetako irudiura. Konta iguzu? Ui, ba... Ba, Iudi asko et totzen zaizkit eta oso ezberdinak egoeraren eta momentuaren arabera. Iagoratzen dute katuska batzuk horretatzen dituen katuska batzuk iikagarrizko gero ematen zidatlako baina plazar basena jaztea e, Ola txiplitxapla ibiltzeko putzuetan eta eta amaren herrietak guzti guztita goeltatzen nintzenako etxeera Hori gogoratzen dut. Eta gero, urte asko egon urte asko eta asko egon nintzen Katiuska gabe, baina orain berriz modan jarri dira, eta iaz hausartu nintzen Katiuska batzuk eroztera. Baina, bueno, hori abandona tuta ditut esan behar dut, uste dut, umetako horitzapen horrek eragin nabarmenegia daukala nigan eta bazar batean daude Katiuska berri hauek. Memoriako argazki haietan goizalde? Ageri alda gaztetxoren bat idazten, goizalde bera, gaztetxo zenean, idazten eh, badaukazu zure irudirik? Ez, daukat irakurtzen, gure, bueno, gurasoek asko irakurtzen dute, eta guraso etxean beti egon dire liburu, liburu asko, eta nik gogoratzen dut, ba, zegoela, bat eta, ba, zegoela, enziklopedian bat, gizakia gaur, edorrelako zerbait, eta bat Bidaien inguruko liburu bat, marrazkiz beteta eta askotan ikusten duela eta, nuela, eta, eta pa, hola, e, gorri eta potoloietako bat. Eta goratzen dut eta nire burua ikusten dut, eta uste dut argazkiren bat badudala liburu horrekin, e, irakurtzen, liburu hori irakurtzen. E, goizalde galdutako mundua poemak dio. Giltzarik ez, nori kontatuko diot badela goiko pisuko eskuma aldean. Aliziaren sekretuak gordetzen duen gela urrun bat. Gurasoak baserri ura saldu zutenean, Alicia izateari utzi omen zenion. Baserri hartara itzultzeko tentaziorik izanduz joiniz. Ba, begira, eh, utzetut boeltatzeak min egin go eta momentuz, ez tutuzte nire burua prestatuta dagoenik baserri hartara boeltatzeko. E, kontua da bazerriura, zar, zarra zenura eta alizaren sekretua gordetzen zuen. baserri zarrura, bota zutela eta, bueno, berrizatu egin zutela hobetu esan da, eta baserria aldatu zen. Baina baserria bazerria zuten, duela ez urte asko, ba nire gurasoak nagusi direlakoia eta, bueno, eurak ere atxerena merezita daukat eta behar zuten. Eta beraz, e, baserria gelditu zen, e, nire baita hangel da, oroitzapena gogoratzen dut e, baserria, eta askotan ametxe egiten dut baserri zarrarekin, berriarekin baino gehiago, baina berriarekin ere bai, eta, bueno, e, nire oroitzapen aurre eta gaztaro blutzeko, oroitzapen asko eta luaroko asko baserri hartan daude, bat ezare oporraliekin eta udarekin e, lotuta dauderako horretzapen guztiak eta abenturarekin eta bueno, ez da zenbait gauzekin. Hem, argazkien eta. eta idatzin eta kopiak egin daitez, ez dakit usaiaren kopiarik egin daiteken. Zer usain zuen, baserri ba, zarrark? Bueno, ba, ez zuen e, abere usainik, ez, ez zegoelako abererik, baina gogoratzen dut e, ez edo, ez ba, zegoelak menta, eta gari batzuetan mentausaina sartzen seinen mentausaina goten zela. eta gero noizbait ba aita ibiltzen zela Belarra mozten eta baita ere gogoratzen dut Belar moztu berriaren usainura eta bueno hemen irian gutxitan egiten dute ez bueno gutxi dagoelako beintsak bilbon baina egiten dutelako ba bueno usainekin ere Oroimena piztu egiten da eta joan egiten zara leku batzuetara eta bestetara eta ni ere joaten naiz baserri hartara hemendik paseatzean edo bueno edozein lekutan Velarramoasterakoan usain berezi bat sortzen da eta hori usaintzerakoan ba berriz ere bueltatzen naiz baserri hartara baina zutuzte uste uste du nire memorian geldituko dela nire babeserako kopian geldituko dela pasareura Olerkia bukatzen duzu esan ez dagoeneko ez naiz Alizia gu gan ez dagoen Alizia hori beste norbaitengan egongo da Bueno, nik uste dut, ba, egia da holerki hori horrela maitzen dela, eta uste dute egizladatu nahi nuela, bueno, ba, gure zati bat beti galdu egiten dela, ez bideak eramaten du, denborak eramaten du, eta nire e, alizaren zati hori ere eraman zuen, baina uste dut, e, bat zuetan agartzen dela, eta piztu egiten dela, eta berrabizkizitzen zarela, Bueno, baizan zinen arekin, eta gelditzen den arekin, gelitzen den ondarrorekin. Eta ez dakit besten baitan, beste argazkietan agian gelituko da. Naiz baita e, familiako kidekin edo umetatik ezagutzen zaituztenekin batu egiten, batu egiten zarenean kontatzen dizutenean. Ba, anekdotaren bat edo zuko goratzen zenuen zerbait. Ordan konturatzen zara, balizia ba, beraiengan mm -hmm. ere bizi dela, ez? Nik gan ere bizi delako edo gugan ere bizi delako beste, beste alizia batzuk, ez? Beste aliziak bizi diren bezala, ez? Eta seguruen biziko da, bueno, nire satiren bat edo nik gogoratzen dutan zerbait, ba, eh, familiatekoren baten barruetan, ez? Goiz aldez zenbat argazki dituzu gordeta? Ba, bo, argazkipi gadaukat, ba eta gure etxean beti albumak egin dira. Eta, bo, pentsatzen dut beste eta nire bai, eta orduan, ba ni nire etxera joan entzenean, en nire txikitako albumak eraman nituen, baina ez ditut begiratzen. Eta, eta baditut album utxak, argazkien zain daudenak, baina sekula ez dut ataratzen denborarik ba, argazki berriak, alguno horietan zartzeko, eta orduan kutsaetan zartuta ditut. Eta, bueno, egunen batean agian zabalduko dut kutsa eta altxorrak harkituko ditut, eta seguruen oroitzapen asko harkituko ditut du e, dituenak ez, baina horre, bai, horre kutsaetan zartuta ditut. Naikoa denbora izango dugu, gordetzen dugu hori guztia berrikusteko eta harratxalde batean lasai-lasai eserita begiratuan jartzeko. Bueno, inoiz ez dakizu zenba denbora daukazun ez, eta nire gustatuko litzai dake ja, pentsatzea ba, ez dakit urte asko gelitzen zaizkidea laura indik, baina inoiz ez zindu, bueno, roperrek antatzen zuen ez, inoiz ez dakizu noiz, eta mm -hmm. bueno, egia da, inoiz ez dakizu noiz, eta, eta denbora joan egiten zaigu konturatu barik, eta pasatu egiten zaigu, eta despistatu egiten gaitu ere bai, Bai, bueno, espero du denbora eukitea hori egiteko. Ainbeste gauza egin behar ditut, eta ainbeste denbora behar dut, hainbeste gauza horiek egiteko. Adidez, ordenaga joan, dokumentuak gordetzeko eta gordetzeko, zertarako goizalde, bai. inoiz, galdu izan dituzu? Bai, bai, bai, nik ez eh, daukatu diturari guabeserako kopiarik egiteko. Eta, pazatu izan zait, ba, bueno, inoiz, pazatu izan zait, Birusen bat zartu eta denasuntzitu eta, eta galdu dokumentu asko ez. Eta zidan amorrua eta izugarrizko utza sentitzen duzu oran bat batean eta kolpe, kolpe bat jaso izan bat zenugoduan. Gero pentsatu egiten duzu, ma, ez dakita razionaletazunez, baina pentsatu egiten duzu. Bueno, zegoen guztia denbora asko bada erabilia zu dena bagian ez nuen behar izango. ez. Dio jenez sindromea ere badaukagu... Tola baita esatekoa gorde eta gorde egiten ditugunean e, artxiboak, ez? Nik gauza asko gorde txenditut ordenadoretan, e, idazten ditudan gauza kokuritzen zaizkit gauza, igualapunteak, zirriborroak, eta hor gelditzen dira, eta agian sekuleaz dituzu erabiltzen, ez? Eta niri pasatzen zait, ez? askotan ez ditu dala erabiltzen eta gero sartu egiten naiz, ba hindik urte askotara artziboetan garbiketa bat egiteko eta aurkitzen dituzu, ba orduan idatzitako gauzak eta batzuk berreskuragarriak dira eta beste batzuk zaborrontzira doaz zuzenean. Zaborrontziek gauza asko gordetzen mm -hmm. dituz trenirekoak, ez nireek bakarrik, nire ak eh, guztienak orokorrean. Rosa Parks bi poemak besteak bestea dio, idatzi dudan poema ez eztuta aurkitzen. Eta ona zen gero, txarra izan balitz, amorru bera emangoliz duke galtzeak? <laughs> e, bai, e, agiran txarra zen, eh? ona zen gero, e, bueno, ba, <laughs> horrelako jolaz bat, ironia bat, ez, apur bat nire buruarekin egindakoa. Ba. Ba, bai, bai, e, nik uste dut amorru gehiago emoten du e, galtzeak baldin badakizu hona dela, baina batzuetan ezakizu ona den, batez ere barti datzitakoa bada, ez nahi dut ordu gutxi basatu dira haian idea brillante bat izan duzu mm -hmm. baina brilla, idea brillanteak ere landu egin behar dira eta gero sortzen dira poema honak ez niri pasatu zaite, eh? galdu izatea askotan igual paperetan idatzitako gauzak direla momentuan okurritzan zaizkizunak idatzi eta gero handik egun batzutara, bihatzera zoaz, gogoratzen duzulako zerbait okurrentia doizan zenuela eta ez du aurkitzen, Eta ez duzu gogoratzen zer zen okurrentzia bikain edo ezain bikain hori, baina, bueno, baigia da batzuetan tematu egiten garela, gozatxikietan utxalekin ere bai, ez? Yes? Azkenean, bueno, ba, galdu baduzu galdu duzu eta eta listo ez, dago go, bueltazko gehiagorik eman behar, ez? Nik boltea ematen dizki jote, eh? izan ere ba, bueno, nire burua horrela idiltzen da beti, zentifogadora antzerako zerbait da batzutan. Eta horrelakoetan bazatzen zait eta bueno, ba, idatzitako gauzak eta olen eh, sentzazionak eh, utzi egin dizuten gauza galdu egiten dituzunean, ez daztaki zunean nun dauden, Ba, bueno, galera txikiak dira, baina dira zauri azaleko zaurien modura, ez? Mm holan, -hmm. ez dira garrantzitxuak, ez dira zakonekoak, ez dira larriak, baina min ematen dute. Eta, bai, minen, holan, ieskorra, baina minen ematen dute. Egia da burratzen zaizkigun, esaldi, potoloiek, beinaztuta, zahia izaten dela gogoratzea, itz ez itz, nahi genuken bezala. Bai, bai, hori egia da. Eta gero berraskuratzera zoazenean, normalean, bestera batera berraskuratzen dituzu, eta ez zaitu guztiz pozik, uzten ez zuk gogoan daukazun hori baina. Bait ere, nik uste dut, e, memoriarekin gertatzen zaigula, e, batzutan... E, gain bala egiten dugula oroitzapena, esan nahi dut. E, gauza badak gertatutakoa eta beste gauza badak denboraekin gure buruak gertatutakoaren inguruan eginduen eraikuntza. Eta arkitektura hori batzuetan e, zoragarria da denborak eginduelako zoragarria, edo gure buruak moldatu eginduelako eta egokitu eginduelako ba, seguren orainera. ez, aura gaur egun bizi dugunera, gaur egun nahi dugunera, gaur egun interesatzen zaigunera, baina agian eta horretarako ondo egoten dira beste begira da batzuk, batez ere horren oroitzapen horren lekuko izan badira gora asteko ez ez Horri ez. Hori esen orrela pasatu, eh? Hori horrela pasatu zen. Eta hor konturatzen zara nola gure oroitzapenak ere eraikitzen ditugula, ez? Eta neurri batean fikzioa direla. Eztirela behar bada oinarri erreal bada daukatela, baina gero bueno, guk gure eta gure gurari eta ara moldatzen du, ditugula oroitzapenak eta, eta bueno, batzuetan ez garela asko-asko pidatu -asko behar ere izaten ditugun oroitzapenetatik, ez? Mm -hmm. Ninaiz errekazikinen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ninaiz kaletan zehar... Ninaiz lehortzen den ibaia, txilloka odolusten duten piztia, irenten duen ondar remoua. Ni naiz, haizezirimulaak zanpatzen duen bolua, helmugara jegatzen ezten lasterkari prestua, begibistan gelditzen den sustrai mezurtza. zurtza. Ni naiz, orrorik bota ezin duen mutua, margorik ametitzen ez duen ohiela, suak hartzen duen etxola. Ni naiz? Ukitzen ez duen eskua, Kairik kai sekula porturatzen ezten vaporrea eraisten den eraikin lehargaiz betea. Haiinedi nora ezean iparrorraz, gauean artizar isiltasunean ele, banintz sugar uralde, ahize kolpe, Haiine di ziztako eta murra, banintz naizena.bora babeserako kopia, Goizalde landabaso, elkar rgtaleletxea. Goizalde, edo zer garela ere, inaiz izateari utziko diogun, beldurrez bizigara? Beldurrez bizigara, orokorrean ikustu dut, gauza askoren beldur eta beldur mm, beldurrez takit garen modu kontzientean Ni izaten naiz batzuetan, e, batzere e, azken boladotan, bueno, adien kontua ere bada, eh? nire aurreko belaunaldia hausten ari da, hau da, xake taula baten antzeko gauza bat, eta hausten dira, purka-purka. Eta hilzren ari ez direnak, ba, batzuk, bakar batzuk, memoria galtzen ari dira, eta nola esan egiten ari dira, ez? Eta azken mola horretan, e, bat, bat bereziki, ba, oso hurbilekoa zena eta... E, bueno, nire amabitxia da izan ere baina dagoeneko ez da bera beste persona bat da eta nik batzuetan berarekin itxagiten dudanean ezakit oso ondo norekin egiten ari nahi zen gogoratzen nau, jakina baina, bueno, baina ez berdina da aldatu da ez eta ez dut uste berak inoiz bueno ez oso beldur barru-barruko beldurrak izaten dira batzuetan eta hogek ez dira kontatzen ez baina ez dut uste bera nortzen edo beren nortasunak galtzako beldurrez izango zenik nik dut berak bestelako beldurrak bituela hori ez dut uste izango duenik baina, eta nik neurri batean badut eta neurri batean ez dut esan nahi batzuetan identidadearen inguruan edo nahi zenaren inguruan pentsatzen dudanean ba, zerpentsa bai ematen dit batez ere, ikusten dudanean nire inguruko jente hau eta konturatzen da izenean ba, zer gutxi garen batetik eta berzetik e, nola edo zer gauzak erabatal da gaitzaken eta e, horren kontzientezas garen eh da, nik ez dakit bat urte biziko naizen ba ez dakit 80 urtera helduko naizen eta ez dakit zelan helduko naizen heltzen baldin ba naiz baina pentsatzen dut askotan heltzen baldin ba naiz eta bueno baizheimerak j edo orrelako orrimenarekin edo oitzapenekin zerikusia daukan zerbaitek edo gaixotasunen batek jo egiten ban hau ba nor izango naizenez eta eta niren gurukoek ere nola gogoratuko nauten eta zargel dituko da ni gan ez De igual ez, ez zargel ditu bear ez izan ere iesakioko daukagu horrelako egozentrismo bat Bizitza honetan ikaragarria handia pentsatzen duguna eternoak izan behar garela, eta pentsatzen dugu eternoak garela eterneoak izateari uzten diegun arte. Baina, bueno, nik bai pentsatzen dut asko, ez dit beldurrik ematen, baina bai zer pentsa. Eta nire ez ikusten em, horren beldurrik, gau da, nor izatearen beldurra daukan inorazut ikusten, baina bestelako beldurrak, bai, beldurrak bizi gaitu, beldurra zenguratu eta gaitu, eta agian beldurra da sistema honek, bizitza honek, mundu honek, gu kontrolatzako daukan modu bakarra eta asmatzen ditu gabe beldurrak guk ies egin ez ezagun, ez? Mm. Beldur bat gainditzen dugunean beti dator beste beldur bat, e, kaldutako beldurra, beldurra den hartzeko edo, ez? Eta alde horretatik bai uste dut, e, beldurrak bizi gaituela bai. Babeserako kopia. Segurtasun kopia esaten nomen da, baina babeserako, jarri nahi zantzen bai. nion poema liburuari titulu, zeren gandik, edo norengandik gandik, babestu behar gara? Bueno, irutzen zitzaigun, e, babesa itzak e, bero, bero, agoa, oza, bero tasun gehiago ematen duela segurtasunak baino. Eh, babeseta segurtasuna iretzen zaiz gauza diferenteak direla, ez? Segurtasuna behar dugu gauza askotarako, belo ez. Batutan gehi segurtasun gehi gidakago, ez? Baina babesa gehiago ikusten du segurtasuna ikusten dut zerbait hotzago moduan, ez? Zerbait handiago moduan, ez? Eta babesaldiz ikusten dut zenba, zerbait samurragoa, ez? Amaren babesa, amaren magalaren babes hori, lagun baten edo norbait ingurukoaren babesa, bezarkadarekin lotuta ikusten dut beti, ez? Eta aldorretatik iruditzen zait oroitzapenek gehiago behar dutela babes hori segurtasuna, baino, uste dut behar dutela samortasuna, behar dutela beroa, behar dutela, behar dutela humanidadea, behar dutela zerbait bizirik iraungo badute, ez? Uhum. Eta han e, poema idatzitakoan, e, babeserako kopia ertzen zitzaidan, eta babeserako kopia utzi nuen, eta, bueno, horren poemak gain eta zuzen zen, eta jubilu zen no? eta berari ere gustatu zetzaio, babesarena, eta esantzian, nik ustuz hau dela erabilibar duzuna titulo moduan, eta nire ados nengoen, eta irutzen zetzaidan bai ez, hor, gero zalantza batzuk izan dituen ikusi nuelako ba, bueno, filologikoki gehiago erabiltzen dela, segortasun kopia orain baina, bueno, Lizentziak ere idazleak hartu behar ditu eta irutuzitzaidan babeserako asko segokiagoa zela segurtasun kopia baino. Mm -hmm. Irutu egita bederatzi, poema goizalde, e, iru ataletan banatuta, izan odola eta denbora. Zuri entzuna naiz, ez, ez gauza bera, poema bat idazte edo poema liburu bat egitia. Poema liburuak struktura arkitektura bat beharren mendu. Zer nagoz goizalde, arkitekto lanetan? Ba niri urze baino askoz gehiago edo aitortu baino askoz gehiago edo gozatzen dute arkitektura horretan poemak egiten baino. Zer, poemak sortzeak beti dauka ez dakire nola esan, baina barrutik zerbait, minetik zerbait nire kasuan behin eta eta erraietatik e, ataretakoak izaten dira batzutan, eta... Bueno, ba, batzuetan izpiloren aurreko osentazi bantzeko bat izaten dut ez, sortzerakoan. Baina behin sortuta daudela edo behin erdituta daudela, ba hoiei forma eman behar diez, eta jolastu behar duzu izkuntzarekin, itzekin, eta hor zartzen da arkitektura eta hostekontuak ez. Eta joste kontuetan oso gauza hotza da, laborategi batean lan egitea bezalako gauza bat da, olen e, tutuekin, eta, ba, bueno, azkenean laborategi lanada e, askotan poema bat ere ikitzea, edo poema bat egitea, ez, edo poema bat sortzea eta gauzatzea. Eta ni, bueno, nabondatu naiz, e, askoz poema gehiago nituen, eta asko bazartu egin ditut, eta e, tal, azten zaten ean gauza bat ikitzen eta nola egingo duzun pentsatzen, ez dakizu oso ondo ziren zer egin nahi duzun eta zer lan geratuko zaizun, eta poemen arabera eta puz lantzako bat izaten da. Orduan, egia da, e, poemek beste bizitza bat hartzen dutela, eta beste arnazketa bat hartzen dutela arkitektura lan horretan. Hau da, bere bakartasunean gutxi, de, gutxi dira normalean, Baina batzen direnean, modu kolektiboan, azten dira batzutan zentzu hartzen, ez? Eta poemaren zentzu aldakorre esaten da. Hau da, mm, zuk ere duzun ere, arkitektura hoien e, edo horren arabera zentzu bat edo beste hartuko du, ez? Eta aldo horretatik, ba, gozatu dut arkitektura hori egiten eta erabakitzen eta huemen ez, zakendu tepine, mm -hmm. eta da egitzekin jolasten eta hor e, daude poema batzuk esatu batzerako jatorrian oso luzeak zirenak, ba, bueno, harik eta batzuk hibilintzelako e, egiten, harik eta estilistiko batzuk edo, eta ertzen zitzaizkidan oso poema luzeak. Eta gero nire buruari jarritako erronka moduan batzuetan izan zen, bueno, ia nola uz dezakedan poema hau, aliketa itz gutiekin aliketa gehien esaten. Eta, eta, eta horriblemente zen kentzen, kentzen, aldatzen, moldatzen, sinonimo bilatzen eta bueno, oso interesgarria irutsan zait lan hori. Lan asko eskatzen duena eta batzuetan frustrazio asko ere ekarri egiten dituena blokeatu egiten zaituelako lanak eta baina baina bai, mm, Bueno, oso gustara galdetu naiz. Arkitekto lanetan bikain baina goizalde jaioa da galderak egiten kazetaria da. Galdera asko ageri dira ulerkitan baliabide indartzua da galdera ez da. Bai, baliabide indartzua da eta iesbide indartzua da ere bai. Eta niri galderak egitea gustatzen zait, behar bada de deformazio profesional izango da. Eta eroso go sentitzen naiz galderak egiten eran zuten baino ohituagon hauelako galderak egitera, ez? Era gero, baitere, ba, nik kaldera asko jo, izaten ditu dalako, eta, bueno, uste dut denok izaten ditugu, ez? Eta bat zuten ez ditu dute, erantzunak aurkitzen, eh? Baina aurkitzen ditu danean, e, erantzunetan beti beste galderaren batzuk sortzen dira. Etengabeko galdera batean bizi gara ez? Eta hor dauzkagu, holan e, modu primitibo batean, betiko galderak, ez? Zergara, nor gara, noragoaz, zagaiti gaude de hemen, eh? ondikatoz. Oie dira, bueno, guzti hoi dagozkigun galderak eta jatorrien daudenak, eta oso seguruen kobazuleetan ere izango zituzten galderak euren erara, eta oraindik ere erantzunea zitugunak, eta seguruen inoiz izan zungue zitugunak, ez. Baina erosoago egiten zait galdera, eta gainera uste dut galdera batzutan gain bala dagoela, eta galderak bere baitan izaten dituela... Bueno, egitate asko, edo batzuk behintzatez. Batzuetan erantzun bat ematen duzunean galdera batekin, ematen du ez zaudela erantzutenari, baina bigarren begirada bat eskatzen duten galdera bat daude eta konturatzen zara ez bakarrik ez galdera horri erantzuna eman ez diozula, baizik eta beste galdera batzuk sortu zaizkizula egindako lehenengo galdera horri erantzuterakoan, ez? Galdera gustatzen zaizkit, Ego izalde atzo hor dizko irakurtar izan genuen, e, babeserako kopia liburua e, mintzagai, aipatzen zen tono malenkoniatzua, eh gogorra egin eh irakurketa tonu aldeti batez ere, bai. eh nien, bueno, jakinda gaur zurekin izango nintzela, baia zer galdetuko lizueken edo eh galderari bururatz eta bueno, Belenek aipatu zidan ba ea terapia egiteko modu bat izan aldeen poema liburidaztea. Bai, bai, bueno, idaztea terapia bada da, e, batzutan, beste batzutan, batzakit, e, e, nolaiteko askapen erako bide bat, edo aldarrekapen bide bat, ere, bai, bueno, idaztea gauza asko da, eta terapia moduan erabiliteke baita ere, jakina, bai, bai. Mm, zuri irakurrian naiz, batetik izan ditzeka terapiarako, baina zuri irakurrian naiz, e, zu... Jainkoa sentitzen zarela idazten jartzen zarenean zenbait, eta batean paper zuria mugari gabeko ere dela eta hor jainko bat sentitzen zailuezkela idazten jartzen? Ba, egia da, nik uste dute <laughs> jainkoa zarela idazten jartzen zarenean, zuk erabakitzen duzu persona joiei edo poema joiei, edo hor gertatzen den guztiari zer gartatuko zaion eta zer zaion gartatuko egia da, Batzotan, e, jainko oso manipulatuak garela. Zan nahi dut, e, ez dela gure borondate utxa eta haundia bakarrik betetzen. batzutan poemek bizi hartzen dute eta euren bidea egiten dute, ez? Niri pasatu izan zait, inoiz, idazten nazi zerbait, eta pentsatuta izan amaiera, eta poemak beste leku batera eraman izana. Zergatik, ba ez dakit, ba, gian... E, Jainkoaren barruan zerbait e, matxinatu egin delako eta erabaki duelako ez e, pentsetutako bidea ez beste bide bat edo beste laster bidea bat hartuko duela, ez? Hori ere pasatzen da. Baina egia da idazlea folio baten aurrean edo pantaila baten aurrean idazten azten denean, berak ere bakitzen duela zer gertatuko den hor. Mh. Garai batean goiz aldestekin noiz eh modu anarkikoan idazten omen zenuen ba, batzuetan asko asko askota beste batzuetan ezer ez da gero ikasi omen zenen ba ingurukoibegira egunero ba pikin bat eh, idazten zerbait idazten meintzat ba, batzuetan gehiago beste batzuetan gutxiago baina beti zerbait eh Twitter izan daiteke tresna naun bat horretarako gaugor goizan saltxan ibil nahi zure Twitterren eta ikusi dut go izango izera zen baino mezu idatzi dituzula. Bai. <laughs> Bai, bai, bai, zan daiteke, bai, e, nik egunero, e, jarraitzen dut moduan anarkikoan idazten, ezo, eh? e, bai, anarkikoan, zoro orokorrean eta desordenatua, eta orduan horrela e, idazten dut. E, azken, bora luzean ez dut ezar idatzi, bueno, idatzi egin dut engarguzko gauzak, eta idatzi egin dut e, zutabe bat daukate astero berrian eta hori idazten dut, baina nire gauzak, pendiente ditu denak gainera e, ez ditutzi idatzi. Ez takiz zergatik, lagun batek aldetzen zidan, ni haidazten ari nahi zerbait eta zanion, ba, ez takiz zergatik zerbait zaitan, baina idazten ari ez zerrez. Idakurtzen ari nahi zasko, baina ez idazten. Eta Twitter miri e, asko gostatzen zait, e, profesionalki oso interesgarria irutzen zait, bueno, deskubritzen ditu dalako gauza asko e, eznek izkienak eta bide asko zabaltzen zaizkidalako ezagutzen ez nituenak. Eta gero, egun da berrogoi karakterreko alik hori izugarri ona delako, bueno, kazetari batentzako ikaragarria da laburtzeko eta kondentsatzeko pentsamendua. Mm -hmm. Eta gero poesierako ere o sonada, نيكor osago interesgarriak idatsi, bueno, irakurri izan ditut, ez? Azkenean, eh, bueno, batzuetan pentsamendu batek ez zu behar, 140 karakterre baino gehiago, ez? Eta gustatzen zaitu. Oso norrite esango izango dizuke seguruen engatatutana abuela, ez? Bueno, esa que engatatutana goi en ez dute zer egiten Twitterren, eh, batzuetan baina lanean nagoenean e, la, niretzako lantresna da eta, bueno, saltzeatzen agotean nahiz, eta gero bestetik iruditzen zait e, Euskaldun modura eta emakume moduan Twitterren mm, egon behar dudala eta aspaldi mm, erakinuen egongo nintzela eta aktiboa ezan gontzela izan ere hor boaier asko dago eta uste dute, e, bueno boaier bastartu eta aktibo tasunera jo behar dugula mm -hmm. iruditzen zait Ba, bueno, pasibotasunaak jaten gaituela batzuetan eta eta onkulu bueno, harttzen dute egongo eh? dela jentea ez duena ezerra esan nahi eta ikusieta kuskusiatu baino ez duena egin nahi ez. Baina iruditzen zait e, bueno, badukagula ba erantzukizun sozial bat nolait ateko ez dute esan nahi honekin Twitter mundua salatuko duenik, ez zorrelakorik ez esan nahi dut. Bueno, ba, Twitter badala uniUniversso bat, Uniorsonen barruan, eta egon behar dugula, eta egon behar dugula modu aktiboan. Eta hori da nik pentsatzen dudana, eh? beste batek, beste gabeza bat pentsatuko du. Eta baditun lagunak, eta hori biltzen nahi, kontzientziatzen batzutan esaten diate, usastunan aizenla horretan, baina batez ere emakumezkoak, ibiltzen e, nahi ez esaten, ba, bueno, emakumezkoek hori ere hartu behar dute, plaza hartu behar dugu eta Twitter plaza badak eta horregatiek iruditzen zait, ba, idazteko, osnarketako tatzeko, bestek esaten duten nari erantzoteko, beldurra galdu behar dugula plazan gauzak esateko. Eta emakume hori pasatzen zaigu askotan, ba, plaza eta publikotasunaren tasunaren beldurrori daukagula eta kostatzen zaigu gauzak esatea ez, ikusten ditut nire inguruko gizonak oso lasai eta inungo problema barik esan behar dutena esaten, baina emakumen, inguruko emakumea ikusten dira, ba, bitan, irutan eta batzutan lautan pentsatzen dutela, ezarra esan baino lehen, eta ez behar bada muturbiak dira, eta erdibide bat biatu beharko genukez, baina ba, iruditzen zaitea, e... Bueno, literaturan ere pasatzen da, emakume azirako aurreta gaztentzako antolatzen diren literatur zariketetan, azirak urteetan, emakumezkoak nagusi dira, eta gainera zaridu izaten dira. Baina gero denborarekin, ba, Dezagartik emakume horiek desagertzen dira plazatik, ba, bizitzak edo lanak, edo Bizitza personalak aldegi, bueno, bastartu egiten ditu, ez, plazatik. Baina gizonak ez, hau da, gizonak ari dira, plazan jarraitzeko eta euren bizitza eta lana eta dana uztartzeko ez? Eta guk ez dakitzebeldurrak hartzen gaituen, momentu batean lotxa edo ez dakit pudorea edo ez zer zartzen den hor, eta galdu egiten gara, ez? Eta, bueno, nik uste dute egon behar dugula. Mm -hmm. Twitterren defendatzaile esu txua nahiz, eh? Ba, zure Twitter plazari esker besteak beste deskubritu dut Charles Pasi, kasuali dada ah, batean kantuak eskatzen dizkizun, eta horien artean de Charles Pasi haipatu zenidan e, orain dela ordu bete gutxi gara idatzi duzu. izugarri gustatzen zait kantari frantxesau, bai. Charles Pasi nola deskubritu zen uen ni Bueno, e, nire saltzeazten egotena ez, e, garaibatean gehiago orain baino lana, lanean e, abestiak bilatzen, abesti ezberdinak zehiruetzen zait ba eta guzti bueno, dut hau erokorra dela, eh? baina egia da eh, musikan anglosasoia nagusi dela, bueno, bende baldean behintzat, eta hori da gehien jasotzen duguna. Eta orduan, eh, bueno, garaibaten jaiatzen eh, dintzen bilatzen bestelako kantariak, Ez, egia da hau kantari frantzesa dela eta inglesez kantatzen duela, baina, bueno, deskubritu nuen kasualidades. Baina, egai giltzen dintzen eh, batez ere emakume abezari ezberdinen bila. E, garai batean lankide batek esan zidalako, nik esan nion, bet, musika anglosazo jasko sartzen genuen eta gainera beti gizonezkoak. Eta, berak erantzun zian, ezkeztago besterik. Orduan, e, nire buruare jarri nion, egunero, abesti bat bilatzea, emaz, emakumezko batena, eta aldela inglesez kantatzen da zuena. Gero azkenean, inglesa ere sartzen duen, izan ere, bueno, inglesez kantari zoragarriak daude, eta abesti marabiosoak. Eta hor duan, e, papare bat urtez edo nire lanetako bat izan zen, kantari bat aurkitzea, emakumezkoa, eta beste hizkuntza batean, edo beste nunbaitekoa, munduan glosa joikoa ezena. Eta horrela zaltzeatzen, e, deskurritu neban, zaltzpazi, eta, bueno, izugarri guztatu zitzaidan, eta guztatzen zaitu oraindik ere, eh? Eta gainera dauka, egia da, bueno, jai, barrandarako musika estrela, ez? Baina, bueno, musika bakuitzak bere tempoa dauka eta bere momentua dauka. Eta, bueno, hau zora garria da, egizan Sometimes I feel I'm all alone Keep on treating me like you do And baby I'm through with you Farewell Por zertu urte berrion edo urte barrion, gaur abiatu komenda txinar urte barria, bai, oia urtea, edarra izan daia. Bai, bai, bai, oia rurtea, ni oiarra naiz, atzo deskubritu nuen, eh? <laughs> bai. Nola no beiratu behar degu hori edo azaltzeko ba, zaila da? Zartu binen e, e, txinar horoskopoa jartzen zuen horri batean, eta emelankide guztiak ibili ginean. Zer naiz ni, emel e, dragoiak eta untxiak txerriak eta oiarrak ditugu. Bueno, abimila tamazazpia goizalderen urtea, eh? goizalderen urtea. Ori da. <laughs> <laughs> Goizalde baumendezu horzer baite gurirakurtzeko. Ah bai, baina mm, segundu bat itxeran behar duzue, zain Juan de Arnaiz digunaren segundu bat bakarik, eh? No, charge, entzungo dugu itxertean. No mo pain, no mo song, Zau dugu izalde? Eben zera, jo bai. Zauk iratu izalde? Ba, begira, eh, irakurtzan adi nahi, Josabatzarren handiaren azkenengo poema liburua, berak eh, atondutako liburua da, hilda poesia, hilda dago poesia, la poesia ezta muerta, izan adauka, pamirak ateratu. Eta... eta, bueno, eh, lehenengoz, eh, bueno, Josabatzarren handiaren poesia diguru elebiduna da. Hau da, euskaraz eta gaztereraz agartzen da. Eta nik dut, eh, askorentzako, jozada zarren handia, ezagutzeko, eh, bueno, pues lehenengo biderra izango da, seguruen. Ze nik dut, badagoela gentea, ezagutzen duena jozada zarren handia, baina ez zuen ezagutzen, eh, bere bere poesia es, ini zeñor e, itzul egin diolako edo bai, poemaren bat solte, ba nikuzteu bere poesia, osea poema liburu osoa gaspereras ez dela egon. Eta hemen gainera berak egindako itzulpenak dira, espainerako itzulpenak berak egin ditu, berak atondu ditu. Eta bueno, antologia antzako bada bere lan guztietatik ateratakoa. Bereak egindako autu bada, eh? Eta, bueno, irakurtzen egin naiz lanerako, eh, azken mola gota, bueno, lanerako poema liburuaketan ira ardura dira, eta horribiltzen naiz poesia irakurtzen, eh, bueno, eh, izkuntzaz berdinetan, baina, bueno, saiatzen naiz eh, euskarazko danak irakurtzen behintzat. Eta irakurtzen egin naiz, irakurtzen dut ez eh, lekuetan, ez angen dezake, edo mm -hmm. ez lekuetan, ez eh, dakite geltokietan, eta tranbian irakurtzen dut asko, E, trenean, autobusean etxean ere bai, eh? baina bueno olako lekuetan irakurtzen dut asko tabernetan irakurtzen dut askotan norbaiten zain nagoela eta orduan, e, bueno, baimen daukat e, poema liburu bat o, e, poesia bat barkatu errakit nahi duzuen luzea edo lagurra nik e, aukeratu dudan apur bat, igual luzea da eta ezaguna da, baina bueno gustatzen zait poema hau eta gustatu zait irakurri dudanean eta tereakuriko ditzuet. Gerezien sasoia iritsi da, izena dauka, bueno, poema zarrak dira, eh? nahi dut, ez eztagoela berririk, eta behar badan horbaitek irakuriko duet, esango dua, ah, bai, bai, hau bai, ezagutzen dut, bai, zagunak bira. Bueno, gerezien sasoia iritsi da, deitzen da. Gerezien sasoia iritsi da, baina ez da gerezirik inonik usten. Sasoia hilegatu da, maiatza eta ustaia bitartea da gerezien sasoia. Marxoan eta pirilean loratzen baitira arbolak, baina ez dago gerezirik. Gerezi zasoian gauden ezkero, ona onalitzateke gereziren bat ikustea, gerezi gozoak, edo gerezi garratzak behintzat. Gerezi gozoak gorriak dira, eta garratzak oraiak. Gerezi hondo garratzak berandu loratzen dira, Goiz, gozoak goizago. Baina gaur egun ez da ikusten gerezirik ez gerezi ondorik. Gerezi ondoari lur berezia omeni zaio ondo azteko. Ez tira edo lurretan handituko batez ere gerezi gozoak. Gerezi garratzak gozoak baino aizago garatzen dira. Lurrak baldintza egokiak ez dituenean ere ematen da gerezi garratza. Baina gaur ez da ikusten gerezi gozorik ez gerezi garratzik. Gerezi ondoa iparraizeaz babesean landatzen da proposena. Lurralde lehorrean ez da ondoa ziko, giro, zikuko gerezia txikiegia izaten da. Ez da ikusten gerezian dirik, ez gerezi txikirik. Gerezi ondoak landatu beharko dira. Eremu lau eta baiara zabaletan izotza oso kaldegarria da. Negua maierako edo udaberriko izosteak dira galgarrienak. Usta, urtean zehar egin duen eguraldiaren araberakoa izaten da, baina azken erarte zaia izaten da jakitea, zelako gereziak bilduko diren. Auskalo gerezi ondoak eta loratuko diren. Sasoiak elduko dira, sasoiak eldu dira, baina igualez zugu gerezirik izanen. Zorra el viento sobre el frío que ya se ve El sol se retira a tiempo Una victoria de color de miel Hace tiempo que ya no compartimos opiniones Resúmenes de días, los domingos, conversación goizalde eh, sarrena indiaren gereziak janez aipatu nahi dugu babeserako kopia liburuako izalderen olerreki bikainak biltzeaz gain argaitzkanoren hitzaburre eder bat baduela eta Inaki Mendizabal eta Olatz Rubioek indako argazki politak ederrak ere badituela. Bai, eh, izan zen poema bere poema gustiak irakurri, irakurri zituen leengo pertsona. Gogoratzen naiz gelditu ginela egun batean eta emanizki ondenak eta bueno, bilgora etorri zen egun batean geratu ginen eta ekarri zizkidan zanketa guztiak gordeta ditut, benetan gainera berari ezan nioan gorde egingo ditut, egunen batean, babezerako kopian sartuko ditut, egunen batean ateratzako eta batzu botako ditugu arkaitzak bueno, zanketak egiteko moro berezia dauka eta marrazkitxoak egiten ditu eta horrela ez, eta zizkidan paperean, eta marrazkiak eginda, eta keziak, eta, bueno, bestelako gauzak ez, marratuak eta horrela, eta horrela gorde ditut. Eta, gero, azaldu ezkidan, bueno, bau, beste, azak izer, horatzen dut, azkortzen bora, beranduagoan, hartu nituenean, pentsatzen nuela, eta honek zerra esan da Ez takiz zerra esan da izuen arkaitzeko mm -hmm. Eta, bueno... Horre, egon zan zuzen zen. Eta, gero, esan ez, nion, ia itzaurrea iratzekote zidan. Eta baiotze dantzun zidan. Eta, bueno, e, iratze zidan itzaurrea, eta bialdu zidan, imeiez eta jarri zidan, zakitonek balioko izun. Eta irakurri nuenean, geletun nintzen, ni juratuta, esan nion. Bueno, zelan balioko ba. Eta horre lagaratu zen. Bueno, badakit, jente asko rentzako, Liburuak daukan honena harkaitzen itzaurrea dela hori izan zidaten. En fin, uste dote horrek hausak ez direla esan behar, eta bat ez ere idaz deari. Baina tirani ere nago harkaitzekein dako itzaurrea bikaina da, eta, eta nik uste dut, e, bueno, liburuari eman diola ikara pisua. Eta oso nago horregatik beragaz. Eta gero, eh bueno, egiezan ia lagunen arteko zera bat izan da, gero iratzaferrendari ere eskatu ni onbesteak batzuk egiteko mm -hmm. eta egin zizkidan, Eta gero, eh Iñaki Mendizabali berak e, argazki zoragarriak ditu boxeoren inguran ditu irak, e, argazki batzuk bikainak, baina boxeo argazkiak zetu zen ondo liburu honetarako babeserako kopiarako. Baina bazitu onbesteak batzuk erdietikoak eta horrela egindakoak Eta ezan ion, ia bateren bat utziko zidan ba azala egiteko, eta, bueno, bi alu batzuk, eta hori izan zen gehien gustatu idana, azalean dagoena, kara garri hona iruditzen zaita argazki mm hori, -hmm. eta gero erregalatu zidan argazkia, bide batez esan da. Eta hori jarri nion, hor bueno, izan da apurkapurka egindako liburu bat, eta asko gozatu dute apurka-apurka horretan, ez? m mm. ...porque mi niñez sigue jugando en tu playa... ...di escondido tras las cañas duerme mi primer amor... ...llebo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya... ...di amontonado en tu arena... ...guardo amor, juego, zipena, jo... Yo... <tose> ...azte artean idazten zenuen, onena kantari bakar batek... ...kantua egitea dela, Atlantikoari ari zordio kantu hartu izalde. Eta iguzu zuk zeinauk eratuko nuke? Nik sortuko nuke bat, eh? Zuc zer horre. E, nik ez, nik ez. Ni, ez nire burua ikusten eh, hori sortzeko, eh? Nor ez? kantatu beharko luke? Nor kantatu beharko luke? Ba ez dakit, begirani, eh, uste dute eh, uste dut kantatu beharko lukela, ba, oi hartu nahudia duen kantari batek, berdin zain zeinek. Ez dakit norki beharko luke, baina, Zerratek mediterraneoari egindako kantu hori zora da, ikaragarria iruditzen zait. Eta iruditzen zait, bueno, Atlantikoak gutxienez merezi duela zerraten kantuaren maila daukan beste kantu bat. Ezakin norki beharko lukeen, eh? eta, bueno, egon dira horre kantuak egin dituztenak, eta baina... Zerraten maiara ez da heldu, eta zerraten hoi hartzun eta zabalkundia ere ez du izan. Beraz, beste bat asmatu behar da, eta ez dakin orkantatu beharko lukeen, eh? Bueno, Bakarrematek pentsatuko du, hauek zertaz ari dira mediterraneaz eta atlantikoaz, bueno, azkeneko berriako zutabean haste hartekoan, goizaldek onta zidatizuen? Mediterraneoaz eta Atlantikoaz. Atlantikoak behar duen kantu hortaz. Eta mendika horreare, bakarren batek goizalderen zutabeak irakurrena baldin bai, ba berrian ortsi izango dugu, azte hartetan ez dago izalde. Azte hartetan bai. Baina, guardo amor, juego, zipena, jo Que <tose> en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que en ti 150 Bueno, goizu alde, olerki bat irakurri zesan naikon nizuke agur, nik Rosa Parks bat aukeratu dudet e, izugarri gustatu zait, mm -hmm. bihotzeraino iritsi zait, barru barru e, gustatzen zaite Rosa Parks zenbatetan e, repikatzen dezun, nik uste dut garrantzitsua dela e, kasu honetan. E, izen eta bizenez, azpimarratzea e, nork egin zuen idautza txiki haundi hori, e, azpimarratzea non gertatu zen eta azpimarratzea noiz gertatu zen, eta errepik apen horiek uste, eta e, ongi asmatu dituzula. Bai, bueno, posten naiz. Ni ere, guztara galitu nintzen poema horrekin, e, bueno, irutzen delako Rosa Parksek askorako ematen duela eta bueno, gotxi gora izan dela, baina azken bolo batan ez takiz argatik leku askotan ikusten du Rosa Parks gora eta bera. Baina, bueno, izutzen zait badala adibideona erakusteko mundu aldatzea posible dela. Ba, Atlantiko bainan salto ingo debutaba guazalaba mara, goizalde, mila-mila esker, besarka da estu bat eta eskerrik asko, liburu derrao eskuberten jartzea gatik irakur lehoi. Ezkerrik asko zuehi eta beste batera arte, azoragarri izan da egotea. Musi bat, aho, segi gerian. Mila behatzion eta berrogi tamabosteko abentuaren lehenengoan, Rosa Parks alea obaman bizi zen. Lanetik bueltan autobusean sartu zen, gesarrita zi joan. Rosa Parksek azaltzuri bat ikusi ikusizuen autobusean sartzen. Alabaman, barkai ezadazu altsatzen espanaiz. Etzen altsatu. Rosa Parks, Alabaman, mila behatzion eta berrogitama bostean. Etzion azal zurbilari, autobus publiko kojesarleko utzi, Lehena, ausardia hori erakusten, etxera bidean zijoala. Rosa Parks, ordularremanak zituen galtzorratz eta piru artean, jostuna zen Alabaman, Ez ezko erabeta irrumua eman zion, Rosaparsek, Azalitzari, Alabaman. Espetxeratu egintzuten, Rosaparsek, Jakina. Babeserako kopia, goizalde landabaso, baso, elkarar gitaletxea. Nazien el Mediterraneo, Nazien el Mediterraneo, Yo cerca si te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme hay si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal descuaz de sus alas blancas denak, txoriak, y silik soño dena y chilik choría un mechua que enzundeán amaré Itzali zareta ilardi Bildulei agatilak Surgintxoek ez gaitzaten Ezagutu bila Ederra solzaldiek, aitz. Ikaragarri, Ederra Eskerrik asko goizalderi, bihotz bihotzai ez denborat artea Horrela bete-betean guri eskaintzagatik. askotan kantatzen diot kantu kaitza ederri lokartzen laguntzeko. Kanto re ederra delako. Gaur hiru hilabete jaio zela. Hiru hilabete? Munduratu zela, hiru hilabete gei bederatzi izaten baitunik zazun, Urte bete beraz? guz Zor. Txiki, zorionak! Nago. hilabetea begien hilabetea izan zen, bigarren hilabetea irriparrearena eta hirugarrena eskuena. Gaur goizean goizez natu denean bertsoa kantatu diozu. Aurpegira begira begira begira eskuekin jolastuz. Bai hori da, nik hilabeteiro eh, hilabetero egingo dio dan opari ez da? Hilabete bakoitzean bertso bat oparituko diot Ea, egunen batean, bera bertsoa kantatzeko gaiden. Ala se jarraitu nahiko nuke, berak niri bertsoa kantatzen didan, egunen arte. Hiru, eskuen ilabete izendatu dugu eta nik ere idatzi dizkiot bit, banoa jarraian, zure bertsoa. Airearekin bake borrokan ibiltzen zara. Etorkizuna uka bilkadak duzu, zure orain eta hemen misterio txutik. Oinekin, harina, harina eta eskuekin flamenkoa dantzatzen duzu. Eta dena da jai eta dena da festa. Eta dena, biba fandango. La Eguzkiak ez di kituz behartzen Denboraz jabetze kodembora behartzen Hasia zera zeure buruaz o hartzen Atzak Espainiarteko zulotxoan sartzen Ta eskura duzu, na eskuetan hartzen. Dena beretzako ez da. Nai badu eskuekin hartzeko, nahi badu mingainarekin hartzeko, Dena beretzako. Irizpideri badu, irispideri gabe, Luzatzen du eskua. Polita dago izan jikitzen denuneko momentua ez da. Zoragarria, nagiak nola askatzen dituen eta nola irribarrez egiten dion diosal egun berriari. Txiki. Zoionak izugarren mailaz zaitugu. Laugarrengoan gehiago baina laugarrengoan gehiago izaten da, egunero saiatzen garelako guz zurie zuk guri ematen beraz, gaur gehiago eta gero gehiago eta bihar gehiago. Pasa dezagun gaua Elkarrekin Pasa dezagun gaua Elkarrekin Ezer ez Ez errezta betiko galdu Beti geratzen da Noizbait izan dena Oita bost Teion dira Ja baina Elurrek estalidu Barrizba Gaur ez da lurrik eta epel dago. Gaur gariren ahotsak berotzen baitigu bihotza. Iraganokar batetik naktor eta gaur norgu ere iraganokar batetik Krausbergara itsuli Alabada berdin dio Etorkizuna dugu orain azuzentzeko Alabada sanda izan esik Elurrak estalidu Berlin eta guri etzaigu berdin Auxe gaurkoa ekaitz Auxe gaurkoa gari lagun hartuta. Goizalde ederra izan dugu eta bagoaz arratsaldea ere edertzera. Etorkizun zuzen baten alde Badakit kanpoan otze itean Bukat pak altzatzen ditu gogun bitartean. Badakizu nola bukatzen den kantua? Bota. Merezi du bizitza, bizitza honek. Ba bizitza honek bizitza merezi duelako, gu bagoaiz. Biba fandango, datorrenean gehiago ekaiz, datorren larun batean leire bilbago eta maite mutu berria zurekin zolasean. Poesiarekin jarraitzen dugu. Eta marrazkiekin. Batez ere, jolasekin. Bat Umekin eta ume entzat, guztiok baitara ume bat, geure baitan. Baina horiek datorren astekoak bitartean gozatu, momentu eta gozatu eguna izan zorion txu eta musu potologana. Agurre esateko kantuan gari. Abestia Berlin eta diskoa Maldan Bera. Agur guzti aio. Agur txiki. Basa dezagun gau alka, rekin Kale hau eta ni bilia gabe Ez da betiko galdu Oita bostu urte joan dira jabaina Elurrak ez tali du berriz berlin Elurrak ez du Berriz berlin Ira gano ker batetik Na tor. Eta gaur Nor nintzen ez daki. Kreuzbergera itzulina, izor duko ere toartara. Den dena aldatzen da izanez, dena mi izan esik. Dena mi gusto è terai zulinas etor quiso un suo sambatan alte balakit campo anozai tandoela gokopack altsaendi Has sido mi cita, mi cita única. Has sido mi Eko lurriz daurea ospatzan Rebelde batzuk zuinadan zatu zuten Guk oinkopak altxatzen ditugu eman Pasade zegun gaua elkarrekin Ez ere da betiko Baxa de zabunga hua elkarrekin, merezidu bizitza, bizitza honek, txin txin.